Namodasi bhagavatu arhato sama samudase. Namodasi bhagavatu arhato sama samudase. Namodasi bhagavato arhato sama samudase. Tak náš kurs různě končí. Hmm? toto přednášku. Vlastně zítra ještě budeme mít čikum. jo? No, ale tak vlastně končí učení. Hm? Eh. Ve večerních přednáškách nebo damatoucích jsme mluvili o překážkách, hm? které Jestliže studujeme nedualistickou cestu z hlediska buddhistického poznání, vlastně my ty překážky poznáváme a tím, že je poznáváme, vztřebáváme je. A vlastně Jdeme na dně, jestliže vstřebáváme z hlediska nedualistického pochopení. To je důležité vidět. No a mluvili jsme o tom, snad doufám, že je to jasný, že máme vlastně tři druhy překážek. Každý, kdo chce dosáhnout probuzení, nechává v sobě dozrávat 37 důvodů probuzení. Bez těchto důvodů probuzení v nás probuzení nedozáje. Hm? No a my jsme mluvili o tom, že v pojetí jógy, vlastně, a obzvláště v pojetí buddhismu, my se stáváme těmito důvody. Proto meditace se říká Bhávana. Hm? Tady kolega vysvětlí. Z sanskritského kořene bhu, což znamená to become, stávání se. My se stáváme těchto 37 těmito 37 důvody probuzení, no a tím jsme probuzení, protože jsme se s nimi nestali, no tak probuzení hlad jsme. No a něco nám chybí, když jsme probuzení, no tak nám nic nechybí. No a když nám nic nechybí, tak jsme plní. No a ta plnost je chápaná, jakožto prázdnota. Teď, jak už víme, v naší civilizaci, když mluvíme o prázdnotě, no tak něco tam chybí. Ale prázdnota je právě... Něco tam chybí, no ale zase z druhé strany... Všechno tam je. Proč tam všechno je? Protože veškeré věci mají smysl, jestliže nula dává smysl. Hm? A my jsme mluvili o tom, že vlastně šunia i dneska v Hinčkyně znamená nula. Hm? Když voláte telefonem šunia, šunia, šunia... Hm? Nula, No a... Náš telefon do meditaci je ten nula, nula, nula. Všechny nesmysly, co jsme tam v hlavě nahromáždili, nula, nula, nula. No a máme telefon prázdnotý. No, jenomže my se tomu bráníme zuby nechty, no a nechápeme, že ta nula vlastně je naplnění. A ji nazýváme nulou, nebo ji nazýváme brahmou. Je to stav naplnění, protože si neděláme iluze o tomu, čemu se říká ego a co ego patří. Jelikož si děláme iluze o ego a to, co ego patří, no tak jsme ve stavu nenaplnění. Když jsme se z ega a to, co ego patří, vypráznili, no tak jsme plní... A teď ta plnost, ta jednota z hlediska yogačáry potřebuje mít základ. No to je vlastně tradiční pochopení prázdnoty, protože prázdnota, když si řekneme prázdnota, tak by to mělo být prázdnota něčeho. Madhyamika je to prázdnota jako všech fenoménů, jako jejich takovost, jejich vlastní podstata. V yogačáre je to prázdnota vědomí samotného, které se tím vlastně naplní a je schopné zrcadlit jevy tak, jak jsou bez jakékoliv deformace. A my se právě nacházíme, řediska jogačáry, ve stavu deformace vědomí. A ta deformace vědomí se stala tím, že my ulpíváme na sobě a na osoba a ulpíváme na věcech, které jako osoby, jako jako osoby chápeme. A osoby chápou věci jako něco, co jim patří. No a jelikož to skutečné vědomí od nám očividně nepatří, to je ta hlavní meditace, no tak vlastně co my prožíváme, to je transformace, toho původního vědomí, které nikomu nepatří, v individuální vědomí a z tohoto rozlišující vědomí, které si myslíme, že je objektivní. To je přístup yogačáře. No a tím vlastně ty překážky, tři druhy překážek, které jsme se učili, třeba chápat tímto důvod, tímto způsobem. Těch jestliže se naplní v nás těch 37 důvodů probuzení no tak naše vědomí se vrátí vlastně do přirozeného stavu. A přirozený stav je, že vědomí prostě odráží věci tak jak jsou a to to, co je individuální vědomí, který je základem našeho ulpívání na našem rozlišování. To se stane vědomí stejnosti všech věcí. A to vědomí, které rozlišuje, které je dáno na naše vědomí, našeho ega. To je to vědomí, které se na všechno dívá a vidí to jako něco krásného, protože je to částí toho celku. My to nevidíme jako krásný, protože to nevidíme jako části je část celku. No a tím pádem můžeme integrovat do naší vize do našeho vhledu, i to, co se nám nelíbí. Protože je to též části celku. My též jsme části celku. I naše deformace, které máme, jsou části celku. No a to je to krásné vidění. Proto včera jsme mluvili o tom, že první stupeň skutečného probuzení bodysatou přímého poznání takovosti, se jmenuje pramudita, což znamená vlastně radost, skutečná radost. Ta radost být s tím, vlastně, co je nám přirozený. To je ta jednota, to je to dárma dátu. No ale abychom to poznali, přímo poznali, musíme překonat ty překážky v stávání se 30, 37 důvody probuzení počínaje, praxí saty, správné, správného úsilí základu. Samády, hm? čtyři základy samády, čtyři smysly, které nás spojí na vše pozitivní. Hm? Ty jsme všechny vysvětlili, jestliže jsou správně kultivovaný. Vznikne pět sil, hm? na těch pět sil, na v nás nechávají dozrávat těch sedm faktorů v probuzení, o kterých jsme mluvili, no a otevře se střední cesta. Teď jaký je rozdíl mezi střední cestou a rahata střední cestou bodhisatvy? Střední cesta a rahata je bezprostřední poznání nirvány odpojením se od samsárického bytí, hm? No a co je střední cesta bodhisatvy? Střední cesta bodhisatvy je právě jedna prázdnota, která se nazývá v Mahajánovém pojetí takovost. A v takovosti je obsaženo všechno. A protože jsme obsáhli všechno, Zůstáváme v radosti v radosti toho, že se stáváme naplněním. My se nestáváme naplněním, ale darmat dátu v nás se stává naplněním. A to je to naplnění všechcnosti. My praktikujeme štědrost, protože štědrost patří principu. My praktikujeme moralitu, protože moralita patří principu, principu nic nechybí. Všechno, co chybí, to je právě tomu egu. My praktikujeme snášenlivost, protože principu nic nechybí. Princip nemůže mít zlobu vůči někomu, ať už dělá jakýkoliv nesmysl. Můžeme ho jen litovat. No a princip, ne, princip nemůže být lenivý, ne? princip nemůže mít roztěkané vědomí, princip tež nemůže být bez moudrosti, protože veškerá moudrost patří principu. No a mluvili jsme tež o tom, že aby jsme... Získali stav budhy. Cesta k budhovství je cesta praxe dokonalostí. A vysvětlili jsme překážky k do dokonalosti. To jsou ty, to je ta, to jsou ty druhé překážky, které my praktikujeme, překonáváme tím, že je, je integrujeme do vize takovosti, vize plnosti. No a jestliže se tyto dokonalosti naplní a oni se naplní v cestě bodhisatvů, jedině nemůžou se naplnit v dualistickém pojetí. Můžou se naplnit jen v nedualistickém pojetí. Proto ty matka těch dokonalostí v cestě bodhisatvů je transcendentální moudrost. Co je transcendentální moudrost? Je od samého počátku, Vše, všechny, všechny bytosti se nachází v přirozeném stavu. Hm? Protože nirvána je přirozený stav bytostí. Od samého počátku bytosti nemají dům, stejně tak jako budha. Hm? Jak už říká Bible, lišky mají nory, ptáci mají hnízda, Člověk nemá, kde by hlavu sklonil. Buddha říká to samý. Co je Buddha? Buddha je jeden, který jehož vědomí na ni, po ničem nelape. No právě proto nemá žádné obydlí. Protože nemá žádné obydlí, je v klidu a naplněn. To neznamená, že nepotřebuje mít strechu nad hlavou a že nepotřebuje mít eh, jídlo a že ne, když má dobrý kucháře, že to neocení. <laughs> hmm? Ocení to. To neznamená, že eh, nezná co je dobrá chuť, co je špatná chuť. Zná to daleko, daleko jasněji než všichni mi dohromady. Protože jeho smysly jsou absolutně jasný. Ale neulpívá, protože našel naplnění. No a když mu daj, jako se stalo, když mu daj k jídlu jídlo pro koně, tak to je taky bez problému. Protože vidí, že všechno je vlastně jednou hra. V té vlastně jednáme podle situace. A z hlediska závislého vznikání Všechno je si rovné. Jestliže to poznáme, to je ta velká radost. A pak jsme začali se s v cestě bodysatvů a ta cesta bodysatvů, cesta probuzení bodysatvů, stávání se Buddhou stávání se probuzení. je cesta těch deseti bůmy, který jsme začali. Ty deset, deset bůmy je spojeno s praxí perfekce v deseti druzích dokonalostí. To jsme probrali, hm? to je nám jasné. No a teď, proč my vlastně nepoznáme Proč my nepoznáme darma dátu? Že darma dátu je náš skutečný domov. Proč to nepoznáme? Protože nemáme tu štědrost. Co znamená štědrost? To neznamená jenom, že my dáváme peníze. Ale že se obětujeme, že máme tu pokoru, a nadšení pro ten ideál. A z hlediska toho ideálu my, my praktikujeme všechny ty cnosti. My praktikujeme saty, protože se chceme naladit na ten ideál, protože máme víru v ten ideál, tak praktikujeme jak jsme to přeložili saty, Vnímavou, vnímavou pozornost, všímavou uvědomování. Uvědomování. My praktikujeme úsilí, protože se chceme naladit na ten ideál. To je tež naše škědrost. To je naše víra. A co je víra? Vasobandhu definuje víru jako lásku. Lásku k čemu? Lásku k tomu ideálu. přema Skutečná štědrost pochází z této prémy, což je víra. Z té lásky k tomu ideálu naplnění, po kterým toužíme. No a jestliže praktikujeme nedoristický přístup, jestliže praktikujeme cestu bodhisattvu, no tak vírou se naplňují právě ty ideály ten ideál. Vírou se naplní ta uvědomělá pozornost nebo vnímavá pozornost. Vírou se naplní uvědomění. Vírou se naplní úsilí. Vírou se naplní snášenlivost. Vírou se naplní studium poznání. Všechny tyto cnosti se naplní vírou v cestě bodysatů. No a jestliže máme víru, no tak máme pak skutečnou bodičitu. Nejenom, že to chceme, ale že, se, že to cítíme, že to jsme. My opravdu cítíme, že my a druzí je jedno, jeden celek. No a co se stane pak? Pak ta praxe předávání zásluh a tak dále a naše jednání se napojuje na tu štědrost, která není v nás, ale která je v té cestě, v tom darmadátu. No a otevře se první stupeň probuzení. Proto naplněním vlastně štědrosti, praxí štědrosti, Což je pokora, láska odanost tomu ideálu, dávání kvůli tomu ideálu, ne aby jsme zbohatli podle indických představ, když dáváme, tak se zbohatneme, bohatnému bohatneme. Bohatnem. Tady u nás to těžko bude někdo věřit. Ale jo, možná, že se najdou lidi, to zase přeháním, ale je jich málo. No ale my tež dáváme, že máme tu víru, my dáváme ten stav bez strachu, jak jsme říkali, a my dáváme darmu. Dáváme na všechny strany, tím pádem se otvíráme po dharmadhatu, protože dharmadhatu dává na všechny strany. No a to je ta přímá realizace takovosti, ta přímá realizace neduální podstaty našeho vědomí z hlediska yogačáry. No a pak jak už jsme řekli, prekážky v druhém stupni, to je, že nechápeme naše etické jednání v rámci celků. Proto my si myslíme, že praktikujeme sílu, ale v podstatě je to napojený na egoismus. Protože chceme z toho něco získat, dobrý stav existence, síla, buddhismu vede k dobrému stavu existence. Hm? Jenomže, co nám skutečně brání naplnění síla, je naladění síla na, na to poznání celku. Hm? No a pronikáme dharma táto, to je druhý stupeň vlastně pronikání dámanátu. Když se síla naplní, my, my praktikujeme sílu, síla, my praktikujeme disciplínu v rámci pochopení toho celku. No a pak, co je překážka v, v dosažení třetího stádia? Že naše praxe snášenlivosti se ještě nedozrála. Hm? Hm? Třetí párami, třetí cnost je snášenlivost, kšánti. Hm? To je symbol kšanty. Protože je mu jasno, no tak. se nehne. Protože se nehne Dali mu vět, otrávili ho no, on se vyléčil bez problému nemá absolutně žádnou zlost vůči těm, kteří ho otrávili číku. co dělá ráno, když jde jedy z těla. Ale no, absolutně nemá v sobě zlobu. A jestliž v sobě nemá zlobu, vlastně ten největší jed, co my máme, to je naše zloba. Hm? To říká i Ajoveda. Tím, že máme zlobu, my vlastně akumulujeme jed v srdci. A když akumulujeme jed v srdci, no, není divu, že stárneme rychle. Hm? No a když vykořeníme zlobu, nic s námi nehne, žádný nadávky s námi nehnou. Hm? No a eh, tež jsme schopní přijmout hluboký význam darmy, která se též nehne. Hm? Proto se nazývá takovost. Darma dátu se nehne, proto se mu říká takovost. Takovost se nehne. Protože pronikla stavem věcí tak, jak jsou. Hm? No a tím pádem dozraje co? Dozraje samády. Jestliže dozraje samády v třetím stupni probuzení bolisatu. Dozraje diány, dozraje Rimokša, dozraje čtyři Brahmaviháry, dozrají, čili s vnějškem nemáme, nemáme problémy, tak může dozrávat, jestliže dozraje Koncentrace může dozrávat moudrost. Hm? Proč? Protože jedině koncentrovaná mysl může vidět věci tak, jak jsou. To je základ yogi. Hm? To není jenom buddhismus. No a z hlediska abhidharmy učíme se buddhistickou psychologii, psychologii yogi. vlastně všechny nezdravé stavy vědomí. Jsou dané roztěkanosti. Naše chtíče, naše zloby mají korent v roztěkanosti vědomí. Když vědomí není roztěkané, no tak je čisté. A když vědomí je čisté, Moudrost se ukáže. Nemusíme o to tolik bojovat když vědomí není čisté, moudrost se ukáže, jak měsíc, nový měsíc, když se začíná ukazovat. No ale jestliže máme samády, jestliže se mysl nehne, no tak jak... Moudrost se ukáže, jak věci v plným měsíci. Všechno je jasné. No a pak ty ostatní, co sleduje, to je pak vlastně získávání moudrosti. Správné úsilí. což je čtvrtá dokonalost má kohen v moudrosti. Hm? Proto v, v důvodech probuzení nejprve saty, potom moudrost, dharma pravičaja, to znamená poznání darmy tak, jak je, poznání věcí tak, jak jsou, no a pak úsilí. Správné úsilí musí mít kořen v moudrosti. Jinak úsilí se stane tež rozrušení. Jestliže máme úsilí, ale nemáme pochopení, no tak to úsilí nepůjde tam, kam by mělo jít. Čili tím pádem, že na základě to zrání koncentrace praktikujeme správné úsilí. Správné úsilí zde znamená pochopení toho, že úsilí nepatří nám. Darma dátu je bez úsilí. <laughs> to je těžké pochopit. My se musíme naladit na situaci, pak nemusíme mít tolik úsilí, protože my nechápeme situaci, proto máme tolik úsilí. A situaci chápeme, protože v nás dozráli ve čtvrtém stádiu probuzení bodysatů dozrávají faktory probuzení. Právě proto, Velké otevření pro moudrost. To jsme probrali. No a protože moudrost, protože eh, úsilí dozrálo, tak co dozraje? No, samády dozraje, to je v pátý stupeň. Hm? Samády dozraje, proč? Protože úsilí je rovnoměrné a úsilí je rovnoměrné proč? Protože vědomí je jasné, uvědomělé a stále koncentrované, tak úsilí je rovnoměrné. Protože naše vědomí není uvědomělé, není stále koncentrované, tak úsilí je stále up and down, up and down. No a tím pádem to úsilí nevede tam, kam jsme si opráli. No a jestliže dozraje samády, dokonalost samády, tak dozraje šestý stádium, tam jsme se dostali, dozraje moudrost. Hm? A když dozraje moudrost v, v nedualistické cestě, co se stane? My poznáme, od šestého stádia vlastně přichází ta skutečná svoboda. My poznáme, že vlastně všechny znaky objektu z hlediska darmadátu jsou si v rovné. Tady získáváme tu neskutečnou sílu Bodhisattva. Stáváme se vlastně pány no, nad těmi znaky objektu. My necháme pozornost tak, aby nám prospívala, ne aby nám neprospívala. A nejenom aby prospívala nám, protože se vidíme v rámci celku, aby prospívala bytostem. A to se stává v šestém stáví. A jelikož vidíme ty takto, no tak v šestém, když moudrost dozraje, co recitujeme každý den s útou srdcem, tak nevidíme žádného základního rozdílu mezi čistotou a nečistotou. Čistota je vůči nečistotě, nečistota je vůči čistotě. A právě proto můžeme, jelikož se stáváme pány těch znaků, objektů, které bereme do vědomí, no tak v nás dozrává svoboda. Začíná dozrávat svoboda. Máme Hluboký vhled v to, co skutečně svoboda je. Svoboda je v poznání. No a proto dozrání moudrosti v hlediska budistické cesty je pochopení závislého vznikání. V závislém vznikání není ani čisté, ani nečisté. To je neboistický pohled. No a jestliže to chápeme, co se stane. Máme prostředky, že chápeme, že ten rozdíl mezi čistým a nečistým je relativní, nedá se na ně ulpívat, patří jedné velké skutečnosti. Proto máme prostředky. Kdybychom měli zavřít okna nahoru, snad ne, není víta žádné. Okay. To trvalo spláchnout, co? Já bych. To je boží dá. To je možná... To je Jo, já to U jsme byli v Indii, de... tak... My že to je díky zásluhám, poslouchání <laughs> o skutečnosti, opravdových cností, které nepatří nám, ale patří skutečnosti. Ještě duha, jestli bych chtěš. duha? Duhá, hmm. To přijde? Hmm. Hmm. Hmm. My si myslíme, že Právě ty cnosti patří nám a proto jsme od cnosti oddělení. Ty cnosti patří skutečnosti. To je naše praxe. Jaké skutečnosti Skutečnosti takovosti. Naše skutečnost je Maya. A máya není rozličná od nazveme to Bůh nebo Dharma Dátu. No a tím, že jsme poznali, že vlastně čisté a nečisté z hlediska závislého vznikání jsou si rovnoměrné, tím získáváme svobodu. Svobodu neulpívání na znacích objektů. A to získává bodhisattva v sedmém stupni probuzení a tím pádem v něm dozrává dokonalo z prostředcích, z pásných prostředcích. Protože neulpívá na znacích objektů, může vést bytosti. Jestliže úlpívá na znacích objektů, jak bude vést bytosti. Hm? Tady se dostáváme vysoko. No a když se dostaneme ještě výš, do 8. stupně, to pak už co se stane. Máme schopnost skutečný svobody. Mysl se nehne. Tak proč se mysl nehne? Protože už spontánně v sedmém stupni, kdy jsme páni prostředku, ještě musíme se snažit, ale v osmém stupni už se nemusíme snažit, Právě proto schopnost svobody dozrává. Nemusíme se snažit, pronikli jsme darma dátu, ve kterém už neexistuje ulpívání na znacích objektů. To je svoboda. A tím jsme. Naplnili. Tím jsme naplnili dokonalost v pranidi hm? v našich. předsevzetích. Co je předsevzetí boli se ten. Se Já neosvobodím jenom sebe, osvobodím všechny bytosti. Já nezbavím se jen svých poskvrnění vědomí, ale zbavím poskvrnění vědomí všech bytostí. Hm? Naučím se všechno učení a dosáhnu toho nejvyšší probuzení. No Teď je to jasný. proč. Protože v osmém stupni bodhisattva dos dosahuje anutpati, dharma, Kshanti. To znamená schopnost snášet nevyvstání všech jevů. Mysl se nehne, proto má schopnost přijmout nevystání všech jevů. No a teď už opravdu Získává jasný cit svobody, který dává není v nás v individuích, ale je v principu, v dharmadátu. No a tak v něm bodhisattva, než se stane budhou, musí v něm dozrát čtyři druhy svobody. To též vysvětluje druhá kapitola. Za prvé svoboda nerozlišování, za druhé svoboda čisté země. V osmém stupni, jelikož Bodhisattva má schopnost anutpaty Dharma kšanti má schopnost snášenlivosti nevystalého stavu všech věcí, No tak si může tvořit, má svobodu ve tvoření čistých zemí. Proč? Protože není vázán na znaky objektů, no tak si může sám tvořit objekty, které jsou příznivé pro všechny bytosti tak se odstěhuje do čisté země. <laughs> bye, bye. <laughs> no a z té čisté země, protože pronikl Darmadátu, pronikl nevystav, nevystavý stav věcí, no z té čisté země on pak pomáhá nám, aby jsme se dostali z utrpení. A on sám ale se nepohne, protože je v té čisté zemi. To je ta svoboda. No a tím pádem realizoval Darmadhatu, který se ani nezmenšuje, ani nezvě, nezvětšuje. No a tak se stává, má svobodu čistých zemí. No a co to znamená? Že integruje v Všechno do své vize. No a tím pádem už je tady v absolutní jistotě, že Budhoství je blízko. No a ta jistota ještě na ní potřebuje co? jednu nespočítatelnou kalpu. <laughs> no a v devátém stupni získává čtyři pratisamvit, hm? jak se věkne pratisamvit, discernment, hm? Čtyři druhy rozpoznání, rozpoznání vůči darmě, rozpoznání vůči významu, rozpoznání vůči všem slovu jejich etymologii a jejich vlastně, použití. Čili se stává mistrem slova, no a tím pádem i mistrem projevu, pratibhána, řečnictví. To jsou ty čtyři samlit. No a tím pádem jeho poznání dozralo a může vysvětlit darmu v jakékoliv souvislosti, podle potřebbytosti. A těmi slovy, které jsou neomylné, protože se stává mistrem slov, vidí Absolut, ačkoliv nelpí na slovech, používá je z absolutní perfekcí. A to je možné jedině, jestliže ne, neulpíváme na slovech. Jestliže ulpíváme na slovech, nikdy takovou zručnost v řečnictví nebudeme mít, jako mají probuzení jogíní, to je nemožné. Probuzení jogíni jsou mistry v řečnictví, mistry, mistry ve slove. Používají slova přesně tam, kde patří. Hm? Žádné slovo není nazbyt, žádné slovo není eh, navíc. navíc. Hm? No a pak zbývá, aby se naladil. Hm? Nastav budhy pak zbývá jedině, co proniknutí že zdroje našeho rozlišujícího vědomí a to je karma. Z toho naše rozlišující vědomí vystává. Naše rozlišující vědomí vystává z karmy. Když se staneme. Když pronikneme karmu, stavu budovství. Už máme malý kruček. No a tím pádem realizuje svobodu základu. Hm? Základ je zdroj karmy. Naše zá... A co je základ? Základ je naše základní vědomí Alaya. O tam z se rodí jevy. Z álaje se rodí rozlišení. Protože z álaje se rodí aktivní vědomí. A z aktivního vědomí se rodí subjekta, poznání subjektu a objektu. Hm? Jestliže se dostaneme do takovýhle výšky. Tam teď sedí Maitreja, hm? v to stavu probuzení a čeká, až na něj přijde čas protože poznal zdroj karmy, poznal zdroj rozlišujícího vědomí, no a tak není na rozlišující vědomí vázán. No a tak se může podle prání zjevovat, aby občas měl bytosti. Tak jako velcí bodhisattvové, velcí. Ty se zjevují tež podle právní bytosti, aby obšťastnili bytosti. Hm? Jestliže budete velcí bodhisattvové realizovaný budete na Vuthajšan, zjeví se vám Banžušry. budete na Putošan, zjeví se vám Budista tvá te švála nebo nakajláš. Hm? Příští rok půjdem nakajláš, tak tomáš by se měl dobře připravit. Hm? A na to Co? A kdo se nám zliví šiva? Ne, ty jsi buddhista. <laughs> to tam taky. Takže pro eh, hinduisty šiva, pro buddhisty a volky to je hodně společného. Oba jsou Viagra, Charma, Nivasanaya, sedí na, na tigrý kůži, uh -huh. mají modrý krk, říká Mjörk, se jim Milakanta, hm? Mahaka, Runika, Nato, které hm? jsou hm, páně obdravení nesmírným nesmírným soucitem. Hm? Stejný popis. Hm? Z čeho pochází to je Ta celá ta ikonografie je od Shibi. jenom, že Číňani to nesedí, Číňani chtějí něco, co, s čím se můžou stotožnit, no, tak udělali Avaloky Tešváru čínskou princeznou. No a tím pádem to můžou daleko líp se s tím spojit. No a kdo ví, jestli se u nás buddhismus ujme s kým, z totožního závolu, když vám... s panu Mario. No a tím pádem od šestého stupně probuzení bodysatvu, kdy bodysatva proniká v závislé vznikání, sedmým stupně proniká vlastně nepodstatnost jak čistoty, tak nečistoty v rámci totality. No a pak už není váza na znaky objektu, nad tím pádem dozraje jeho poznání. Když dozraje jeho poznání, no tak dozraje jeho schopnost se zjevovat pro blahobytosti. No a pak už jenom čeká na to, až se ukáže tady na světě, aby nám zprostředkoval dharmadhatu, aby nám zprostředkoval věci, tak jak jsou. Z hlediska Mahajánového bodhizmu, ten Buddha, který se rodí a umírá, to jenom proto, aby ukázal dharmadhatu. Nic jiného. když potkáme takové v antartum kajláši tu možná jako popostrčit o několik kalb třeba? To jsou tvoje fantazie. <laughs> když chceš popostrčit do několik kalb, tak by si musel první zkoumat nezrozenost vědomí. Hmm. Pak můžeš postakávat do několik No a teď se, jelikož máme už 8 hodin, tak teď na konci té kapitoly, protože chceme povrat tu druhou kapitoly do konce, máme vlastně souhrn. Teď víme, že zbavení se. My víme, že existují dva druhy překážek. Překážky, které jsou. Viapia hm? obsahují všechno. Hm? A překážky, které jsou Ekadeša, hm? které jsou částeční. Hm? Čili Arahat vlastně překonává jenom částečně překážku. Překonává překážku poskvrnění vědomí hm? karmou. No, ale Bodhisattva překonává všechny překážky, protože překonává i překážku. Gneja a Avarana. Hm? Překážky v poznání věcí, tak jak jsou tedy poznání takovosti. Hm? No a pak ty všeho všude, ty tři kategorie překážek, možno schrnout do jedenácti překážek, které dej nám Pán Boh požehnání, jestliže budeme dobře praktikovat budeme moci odstranit a to je za prvé velké překážky, to znamená překážky jak v poskljenění vědomí, tak i v neschopnosti poznat poznat tělo darmy, poznat takovost. Pak ty omezené překážky. Buddha nejenom, že vede bolisatvy, ale vede i posluchače k tomu, aby se osvobodili od poskvrn probuzení i v dualistickém smyslu. A potom překážky v. v prayoga. Hmm. Překážky v úsilí, hmm. dejme tomu. Překážky v úsilí je to, že nepochopíme vlastně darmadátu, nepochopíme celé a budeme si bylně představovat, že všechno je stejné. Všechno je stejné. Je vlastně eh, neschopnost poznání dátu. Všechno není stejné. Ale všechno je obsažené. Hm? Jestliže si myslím, že všechno je stejné, tak zlenivíme, že jo? Hm. <laughs> všechno není stejné. To je nepochopení. No a to napojujeme na ty překážky, o kterých jsme mluvili předtím, že máme buď buď máme jednu dominantní překážku, jestliže se nám něco nelíbí, hned se zlobíme, jestliže se nám něco líbí, hned na to ulpíváme a klíště. Hm? Právě proto, že máme takovéto tendence, tak když si chceme praktikovat a chceme praktikovat z hlediska Darmadátu, tak si představíme, že všecko je stejné, že to je nakonec jedno, no, ale nic jsme nepochopili. Že jo. A teď eh, překážky v dosažení, což je vlastně ta překážka ve nechání vystávat bodičitu. Hm? Pak eh, je Speciální překážky, speciální překážky, to jsou ty překážky, že buď si chce buď eh, graha, buď eh, se věcí držíme, anebo chceme věci hm, nemít, buď mít nebo nemít. No a to nám brání v poznání u pekša. Poznání vyrovnanosti, nebo odpojení se. No a pak překážky v Anu-yoga. Anu-yoga to znamená, jak se věnujeme praxi. Katamanu-yujyate jak se věnujeme praxi. No a prekážky k tomu, jak se věnujeme praxi, to je, co jsme popsali předtím, to je těch devět pout. Devět pout je, jsou překážky v tom, jak se věnujeme praxi. Jelikož máme devět pout, tak vlastně máme skreslení představy o tom, jak se věnovat praxi. No a teď překážky v příčiny probuzení. No to je to první, co jsme probrali. To je ta překážka v, v poznání toho, co je zdravý a co je nezdravý, co nám prospívá, co neprospívá, co vede ke štěstí. A co ke šťastí nevede, protože to nevidíme jasně, tak máme překážky v příčinách. V příčinách čeho, v příčinách probuzení. No a potom máme překážky tomu, jak vstoupit do tatva, do skutečnosti. No, a to jsou ty překážky, které byly popsané předem jako překážky v 37 důvodech probuzení. A potom máme překážku v poznání nejvyšší čistoty, která nepatří nám, ale která patří principu dharmatátu. No, a to jsou ty překážky v. Praxi transcendentálních dokonalostí. Já to už ani nevidím, jak jsem to přeložil. To není takový, tohle to překládá. No a teď máme překážky v speciálním dobru. Speciální tady znamená šušen, to znamená vlastně to nejvyšší dobro, vyšejša, kaušali on to nejvyšší dobro, a to je to dobro budovství. A co je, jsou překážky k dobro budovství? To je teď co jsme popsali, těch překážek v dosažení těch deseti stavů proniknutí dármada, 10 deseti stavů stupňů bodysatolské cesty, co jsme teď popisovali. No a pak máme vše obsahující překážky, no a to už jsme probrali, to jsou překážky v odstranění poskorenění vědomí a odstranění překážek v perfektním poznání hm? všeho jako darmadátu, jako takovosti. No a tím jsme skončili druhou kapitolu o hm? a Můžeme si dát meditaci a pak recitaci. A tím vlastně. Ještě, ještě Bante, jestli můžu poprosit. A v těch různých kapitolách je zhruba co? Jenom, v, v těch ostatních? No, jenom. Ta třetí kapitola je tatva. Tatva znamená skutečnost. A to vlastně popisuje ty eh, deset aspektů v poznání, tý, nebo devět aspektů dohromady, deset skutečností devět aspektů ty platí, ty mula hm? Mula tatva, je znamená podle jogačáry e, parikalpita, paratantra, parinišpana. Hm? Parikalpita je ta skutečnost, která neexistuje. A to je skutečnost našich slov. Hm? Pak je paratantra, to je skutečnost, která existuje, ale neexistuje tak, jak ji vidíme. To je skutečnost závislého vznikání. No a pak je skutečnost, která je, jak existuje, tak neexistuje. Existuje jakožto takovost, jakožto absolutní skutečnost, ale neexistuje jako dualismus. No a toho pak jsou devět aspektů tohoto poznání, čili devět skutečností. To je třetí kapitola. No, to no, poobereme. Hm? To je závěrická kapitál? Ne, ne, to pak. Tam ještě, tam je sedm kapitál. Hm? Tak dáme eh, malou no, přestášku. Ještě chtěl vám to zeptat, ještě ještě jednou děla otázky. Zpět, eh, učili jsme se meditaci a vždycky jste v rámci tým toho výkladu vzpomněl, že bychom o ty věci měli kontemplovat, abychom měli to pochopili. Já vůbec nevím, jak se to dělá. No, takže si to necháváš projít hlavou, samozřejmě. A jak si to nechávám projít hlavou? No, že si to zapamatuješ, že uvažuješ. O uvažuješ, na se to stane. Co speciálního u toho dělá? On potřebuje poučku. No, potřebuje, že si na to vzpomenout a znovu si to nechat projít hlavou, pochopit to a naladit se na to, že to je opravdu tak. Dát si příklady, abys to viděl, že to je tak. Hm? Ty příklady jsme tam měli taky, že jo? Hm? No a e, e, přesvědčit se, že to je skutečně tak. že nejseš přesvědčený tím pádem to je mysl lné k jinému druhu myšlení. Čili se nenaladuješ na nedualistické pojetí meditace. No a tím pádem si děláš problémy. Je to tak? Musíme to stejně formalizovat? to nějak formálně Také v té tibetské tradici mají diskuze, dialektiku, že to je opravdu tak. Hrajou si na to, že to jeden se to snaží vyvrátit a jeden mu oponuje máš to. To dělají vždycky po večerech ty diskuze. podle toho, jaký materiál čtou, tak na to diskutují a potom tu dialektiku. Jeden to vyvrací a jeden se to snaží obhájit. Tak, abys se o tom přesvědčil, tak musíš poznat ty protiargumenty a vyvrátit sílou těch argumentů, které tě vlastně naladují na tu skutečnost. To je ta dialektika. To je v, v, v tibetské tradici. V čínský tradici je to víc Posloucháme ty koncentrovaně ty přednášky, pak o nich kontemplujeme, pak diskutujeme. Není to formální, jako u těch těch. těch. No a potom se to střebává, na to máš ty různé koány, chlátou, abys viděl sám, jak to je dualistický myšlení. Tě, Samotného ho táhne do úzkých. Na to jsou činěni experti. Musíš dostat to dualistické vnímání, dát ho do úzkých. No pak se ten... To, ty výhody toho nedualistického postoje Se to je čínská metoda. V Tibetu jsou ty dialektické diskuze, že jeden je protivník a druhé ho snaží se to popřít argumentama a ten druhý ho musí přesvědčit a všichni potom naslouchají, jako my se ty učitelé tam sedějí a buď je chválejí nebo je. Ne, jim vytýká, kde dělají chyby, no tak se učí. To bylo tak ve staré Indii taky. Tady na to jsem sám, jo. Tady jako v Evropě jsme na to sami. <laughs> tak když máš tak velký zájem o tom, tak si dej nějaký koán? <laughs> Teď se o tom nebude bavit až potom někdo. Ještě mám teda z úplně z jiný zase. Rituál je. Jako k něco k rituálu, jako aby podepřel tu praxi, nebo jestli stačí ten rituál? Jako ten ten rituál má svůj význam, no ale tady v podmínkách, ve kterých žijeme, to není nutnost. Protože tady nikdo ty rituály dělat nebude. Můžeme to dělat, když to chceš. Já jsem v tom byl trénovaný. <laughs> No ale já sám to nedělám a pomalu to zapomínám a nepotřebuju to v těchto částech světa. Ty se chceš učit čínský rituál. Jo? Já, já si myslím, že to je jako ten rituál má v sobě jako, že se obejde bez těch slov a že to je teda jakoby koncentrovanější. No, Koncentrovaně. no, tak to je celá, celá ta... Eh, Civilizace, zenu a to, to je všechno rituál. Všechno, co děláš je rituál. Pití čaj je rituál, květiny je rituál. Jak si usteléš, je rituál. Celý život je rituál, to se nalaďuje na tu vlastně vedickou civilizaci. Všechno má svůj význam. Když jdeš do kláštera, no tak když jdeš na záchod, tak se klaníš tomu satovi. Když jdeš do koupelny, tak zase jinému bodhisattvu. Když jdeš do kuchyně, tam máš taky svý protektory. V Číně je to takhle. V Japonsku se to dochovalo lípešně ještě, tohleto tradice. Každý v každém místě, máš, na záchodě, máš svýho bodisatu, V koupelně máš bodisatu, V kuchyni máš protektory a bodhisattvu. To No ale v dnešní době tohle to učit je trochu komplikovaný, protože ty lidi jsou jiní a to neznamená, že musíš pít čaj, aby si měl ten rituál, můžeš pít kafe, je to stejný. Hm? Je to tak? Výtušený, <laughs> tak musíš dát, stále o tom mluvím, musíš dát tu uvědoměnost a tu koncentraci do všeho. Takže všude jsou ty to i na záchodě je, v klášterec se tak žije. V koupelně je, na záchodě je, v tom pracovišti tak je když pracuješ na poli, no tak taky vlastně uctíváš ty bodysatvy a uctíváš to guru. Hm? Já jsem nikdy nepracoval, poprvé jsem měl motiku vlastně v Japonsku, ten učitel stojí za mnou a pozoruje mě, dá mě do skupiny s tím jedným farmárem, hm? který dělá prostě mu to od ruky a já ten udělá za, co já udělám za hodinu, ten udělá za pět minut. Na no a teď ten učitel se postaví za mě a, a dívá se na mě. Já tam tak se, furt za mnou stojí, tak neklidím. Tak se podívám, co se děje a on, on mi říká. Kolevo zentes? To je zen. Teďkoliv <laughs> si stoupnu za toho jeho souseda, toho Japonce, toho farmáře, který ani neuměl pravděpodobně pořádně psát. Jo. Prostě se narodil na farmě a šlo mu to od ruky, vyrostl v tom. Jo. a Prostě výborný kluk, ale vzdělání moc neměl. Hm. No a tak se postaví za něj a furt zase tam stojí, stojí, stojí. Tak ten jede, jede jede. A tak, když vidí, že tam stojí, tak zneklidní. A když, když vidí, že já se dívám taky, tak Ach. se ho zeptá velkým hlasem, že jsi v farmách nebo jsi buddhistický mnich. Ten z kameně. Že nic se nedá dělat automaticky. To je Zen. Do všeho to nezáleží na tom, jestli to děláš dobře nebo špatně, ale musíš to dělat s tou uvědoměností a koncentrovaností. V Kyoto je jeden mistr ten je taky Zen mnich. No? A ten prostě. A teď za ním přišli nějaký ty západní žáci, chtěli se hodně učit to střílení On tak on napnou napnul luk a, a zase povolí. A oni čekají, že bude střílet do toho terče a oni tam, střílí. napne a povolí. Napne a povolí. Napne a povolí. Ty se chceš učit lukostřelbu, to je tak dělej takhle. A oni čekají, že bude střílet do prostředka toho, ale on vůbec nestřílí. To vůbec není důležitý střílení. Ale napni to správně, postoj s ramena správně, no a pak už všechno jde samou sebou, nemusíš vůbec na to myslet. Ne, ne. <laughs> Se ne, nejedná o ten Síla aby si dosáhnul do terče, ale aby si správně stál, správně používal sílu, správně používal ramena, správně natáhl tu tětivu. O to se jedná, ne, jestli zasáhneš ten, ten terč nebo ne, a jak ho zasáhneš. No, my se chceme učit zasáhnout terč, No a ujde nám vlastně to nejdůležitější, ta koncentrovaná, uvědoměná pozornost. Stejný čaj taky. To nevadí, že ten čaj možná neuvíš tak dobře, ale co je důležité, to je ta koncentrovaná, uvědoměná pozornost. Ten čaj, čaj může být mizerný. <laughs> To je vlastně Tao. Do všeho musíš dát Tao. A Tao, stejně jako ta ta ta pro ta Mahajána je tak jasná, to Tao taky nezná. Tao je naplněný cnostmi. Cnosti jsou v Tao, ne v nás. No my chceme furt něco dosáhnout. A právě proto, že chceme něco dosáhnout, nejsme si uvědomí toho celku. Tím, že jsme, nejsme vědomí toho celku, vlastně nejsme naplnění. Je to tak? Teď, když se jdeš učit Kung Fu hm? do Shaolin, tak ty nejlepší mistry tě nechají stát. si představuje, že budeš něco bum bum bum vlátit do cihel, on tě nechá stát. No a nechá tě furt stát, furt stát, furt stát, furt stát, až se dostaneš do toho postoje pak tě začne učit. Protože ví, že jsi poznal ten celek. Jo, dáme meditaci.